Doină de dor, Doamne, cu focul dreptei Tale pe șerpii ai alungat, Și gândul, dor de taină, doar nouă ne-l-ai dat. Doamne, certarea Ta ca focul, smochinul ne-a Și din măslin destinul de neamnei făurit. Doamne, pe prispa de Lucifer neașteptat cu drag, Privind războiul nostru cu demonii din prag. Doamne, la scaunul Tău veșnic, îngeri și sfinți castele în roiuri albe ard, și duca noastră rugă prin sufletul meu cald. Doamne, măslinul unui neam se închină cum smerit, rănit de grele lupte, ca semn că te iubit. Doamne, măslinul Tău de taină se închină în fața Ta, având drept roadă doina, ce cântă slava ta! Doamne, flacăra rugii noastre, Ai ars-o potorit, Să nu vadă vrăjmașii, Ce tare te-am iubit! Doamne, văpaia gurii noastre așa în slujba ta, Să ardă în ea tămâia Și smirna ca o stea! Doamne, din neamul nost de taină, Tu fă un curcubeu, Să cânte a ta slavă, Cum n-am cântat eu! Doamne, genunea de lumină, despic în fața Ta, să vezi un neam ce așteaptă cu drag venirea Ta. Lacrimă pentru oceanul morții cel nesfârșit, Doamne, cel ce schimbarea dreptei celui înaltă ai săvârșit, întinde-ne mâna dorului Tău ca Sfântului Petru și scoate-ne din oceanul timpului, care este nesfârșit